13. Wäre es nicht für mich, in meiner Nation gemacht zu werden, hätte ich ihnen befohlen, es bis zu jedem Gebet wieder gut zu machen.